Az éjszaka csodáig. johnny elhelyeztem összes termeiben, katonás rendben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a szobájában rádobtuk az ágyára, és merő szívjóságból még a cipőjét is lehúztam. A többi cucca rajta maradt. Nem mondom, ha nem énekes, hanem énekesnő, talán továbbet kőztetem, de egy részek fickóval bajlódjon, aki kecskét tart a fürdőkádjában. Azzal a sanda szándékkal hagytam ott, és tértem meg a saját szobámba, hogy az éjszaka további kapcsolt részeit Álomország tengerpartján töltöm. Sürgősen neki is láttam a tervem megvalósításának, ami abból állt, hogy agyonízza trikómat bevágtam az asztal alá, a nadrágomat az egyik székre dobtam, és már indultam a fürdőszoba felé, mikor kopogtattak. Ennek igazán örültem. Nem egy nagy élmény, ha akkor keresik az embert, amikor egy szágatjában épp fürdeni indul, de annál lényegesen jobb, mintha akkor kopácsolnának az ajtón mikor már a zuhany alatt állok. Mindig a legegyszerűbb megoldások a legvalószínűbbek, ezért úgy véltem Johnny tért annyira magához, hogy feltétlenül látni akar, vagy valamelyik kedélyesen segítő, ivóbeli szeszkazán akar még egy jót röhögni kiütött cimborámon. Gondolkodás nélkül nyitottam ki az ajtót. Aztán gyorsan becsuktam. Egy ismeretlen nő áldogált odakint. Nem vagyok különösebben szégyelős, de nem szokásom így hajnali órákban hiányos öltözetben ismeretlen hölgyeket fogadni a budó áromban. Áldottam a jó sorsot, hogy nem járunk száz évvel korábban az időszámításban, mert akkor minden bizonyal sikoltozva menekült volna a gatyás férfi látványától. Nem is biztos, hogy azért, mert nem tetszik neki az ilyesmi, hanem ugye az illendőség. Röviden az áll Magamra rángattam a farmerom, nagy igyekezetemben, majdnem hasra estem, mert nem ültem le nadrágot húzni, csak úgy állva próbálkoztam vele. Mindössze egy váza bánta, melyet a terítővel együtt lerántottam az asztalról, mikor belekapaszkodtam. Ügyet sem vetettem a porcelán porceláncserepekre, inkább a slitzem gomboltam. Aztán inkább kevésbé, mint többé, szalonképesen, félmeztelenül mezitláb ajtót nyitottam. – Mi tetszik? – A fogadtatás – felelte a hölgy. – Nem minden nap nyitnak nekem ajtót neglizsire között férfiak. Valójában elég ritkán nyitnak nekem ajtót férfiak – tette hozzá kissé somorkásan. Néztem, és közben azon törtem a fejem, hogy mit akarhat tőlem így késői órán, mikor legfejebb szabadnapos kísértetek randalíroznak a borzongani vágyók nagy örömére. – Szőke volt – Nagykunst Németországban találni egy szőkenőt. Már nem a legfiatalabb évjára, de remekül karban tartott. Az érett asszonyok azon fajtájából, akik előszeretettel ütik a üres idejüket fitnesstermekben futópályákon lihegve. Zöldeskék nadrágot viselt, hasonló színű blézerrel. Talán az érdekes szokatlan szín miatt tűnt fel a ruhája. Hasonló árnyalatot én még nem láttam, nem mintha nagy szakértő jelennék a női divatnak. Többnyire észre sem veszem, hogy mi van egy hölgyön. Legfejebb azt, mi nincs. Miben segíthetek? kérdeztem kicsit türelmetlenebbül. Semmi kedvem nem volt jó pofizni egy vadidegennel, amikor már csak ilyen kevés van hátra az éjszakából. Minden áron csajózós már elmúlt, ugye, de nem mondhatom, hogy nem jutott eszembe. Be kéne invitálni, és... Csak egy apró ajándékot hoztam. Bellekotort átlagon felül méretes táskájába és egy apró dobozkát húzott elő. Felém nyújtotta. – Nincs itt valami tévedés? – kérdeztem. – El nem tudtam képzelni, hogy ki akarna nekem ajándékot küldeni az éjszaka közepén és miért. És ki tudja egyáltalán, hogy itt vagyok ebben a panzióban? – Nincs tévedés – nyomta kezembe a dobozkát. Sajnos már nem vagyok az a mohó kisgyerek, aki egyszer voltam. Nem kezdtem azonnal tépkedni a színes, amúgy teljesen hétköznapi csomagoló papírt. Inkább megkérdeztem. Ö, lehet egy-két kérdésem? Vagy nagyon siet? Bontsa ki, javasolta. Utána még több kérdése lesz. Ez valószínűnek látszott. Nem is vitatkoztam vele. Inkább engedelmeskedtem. A dobozkán sem volt semmi különös. Tucatáru, bármelyik szupermarketben megvásárolható darab. Zöld alapon színes virágok. Nem tudom milyen virágok, nem értek hozzá. A legvalószínűbb csak a doboz tervezőjének fantáziájában nőnek ilyen virágzó növények. Kinyitottam a dobozt. Innentől lett érdekes az éjszakai találkozás. A dobozkában puha vatta ágyon egy viaszbáb feküdt. Semmi kétségem nem volt, hogy Johnny tábrázolja – Pontosan úgy volt felöltöztetve, amilyen ruhákat a fiú viselt a legutóbbi cédéjük borítója. The Dangerous Ball, ez volt a címe az opusznak. Csak a kis kezét, hudúban tetszik utazni? kérdeztem. Elmosolyodott. kellemes vidám volt a mosolya. Boszorkányságban, és ez egy apró figyelmeztetés. Ha nem viseli jól magát, a fiú neki annyi, fejeztem be helyet. A következő mondatom nem kérdés volt, hanem állítás. A cicis rajongó kiscsaj a reptéren. Nem volt nehéz kitalálni, hűtötte le csodálatomat, amit már éppen kezdtem pengelyéles logikám iránt érezni. Ez határozottan rosszul esett. Kinek nem lenne kellemetlen, ha már Miss marple magasságokban érzi magát? Egy kegyetlen kéz a bokájánál fogva visszarángatja a földre. És mi a fenyegetés tárgya? Ha még egyszer pizzát eszik, meghal. Ha csak ránézett sörös dobozra, a maguknál lévő babácskát beteszik a varrógép alá. Többet nem mondhatja azt vasárnap, hogy juhúj! Türelmesen kivárta, míg befejezem a lükesége kontását. Egyik sem, mondta. Nincs fenyegetés, de nincs is szükség rá. Egy olyan okos fiú, mint maga. Elég gúnyosan nézett rám. Fél pillanat alatt rájön, hiért nincs szükség fenyegetésre. Ezúttal viszont kicsit alábecsült. Szerintem negyed pillanat is elég volt, hogy megértsem, mit akarnak. Tudtomra, tudtunkra akarták adni, hogy szemmel tartanak. Jól sejtették, ez az egyszerű közlés pedig hatásosabb volt, mint a keserves kínhalállal a fenyegetődznének. Attól úgyis csak az ijed meg, aki hisz az eféle babás Az emberek többsége, köztük én is, csak mulat az ilyen tréfákon. Már ha hallott egyáltalán a viaszbából űzhető varázslatokról. Ez a XXI. század, még egy rémüldözőstínyillán sem ijedne meg, ha szemközt találkozna egy sötét utcában Drakulagróffal. Több vámpiros filmet láthatott ugyanis, mint a Déd szent a szentképet a hittanórán. Akkor a ma már az inger küszöb, hogy régi módi riogatásnak semmi hatása. Egyszerűbb, ha nem mondanak semmit, csak jelzik, figyelünk. A többit pedig az alany fantáziájára bízzák. Rémüldözzön csak magában, képzelegjen, följön puhára a saját levében. Várná egy másodpercet? kérdeztem gyorsan. Ez annyira meglepte, hogy rábólintott. Visszafordultam a szobába, és az éjjeli szekrényhez siettem. A legfelső fiókjába, mint nagyon sok más szállodában, panzióban, itt is oda készítettek egy bibliát, olvasgasson csak a vendég, ha arra támad kedve. Csak az új szövetség, ráadásul nem is katolikus kiadás, mormogtam. Mindegy, a célnak ez is megteszi. Visszatértem az ajtóhoz. Vonzó látogatom kíváncsian vártam, mit akarok. Csak oda mutattam neki a kezemben tartott könyvet, borítójának a kereszttel. Mit akar ezzel? kérdezte. Nem vagyok vámpir, hogy riadozzak a kereszt látványától, és azok is csak a régi könyvekben kaptak frászt tőle, ez a szomorú a modern korban. Már a boszorkányok is elvilágiasodtak. Csak arra szeretném emlékeztetni, hogy ennek a könyvnek régebbi példányait lengedték mágia gyújtogatás közben, mikor rablóhúst csütöttek bizonyos hölgyekből és urakból. Valamint arra is felhívnám becses figyelmét, figyelmüket, hogy egykor a szocialista blokk egyik hadseregében szolgáltam, ahol szerepelt az alapkiképzési tervben a Molotov koktél gyártása és használata. – Oktatásommal elkéstek, mert te nagybátyám, aki egy tankokkal folytatott utcai revű során haigált ilyesmit, már kiokosított, hogy kell a te a konyhában kocsvasztani egy kis gyúlékonyat. Ezúttal is elnézően végighallgatta szónoklatomat. Ritka az ilyen megpartner fenyegetőzéshez. – Ezt pedig nekem kellene fenyegetésnek vennem? – kérdezte. – Dehogy, tódítottam. Ön hozott egy kis ajándékot, ezután elbeszélgettünk az élet dolgairól. Mit szól az időjáráshoz? Rég volt ilyen esős nyaruk. Persze az általános felmelegedés. Kezdtem ontani a közhelyeket. Ez már sok lehetett neki. Viszlát fordult meg és indult a lépcsőház felé. Pillanat? szóltam utána. Mit akar? nézett hátra. Boszorkány is nem ugrana be egy magányos férfi szobájába áldozni egy jót az ördögnek? Ez önöknél munkaköri kötelesség, nem? Ökörködtem. Marha, mondta lényeglátom, még meggyőződéssel, és otthagyott.